та на бубнах сибірських шаманів. І нагадує, палеолітичний малюнок дерева з мас-азіля є характерним для малюнків дітей у певний період розвитку. Кожна нормальна дитина проходить через цей період. Створено безліч легенд, пісень, казок про світове дерево. Не злічити його зображень по всьому світі. Однак наше українське дерево не порівняти ні з чим. Це сама краса, мудрість, втілення в гармонії барв, мелодій, чистому немов ранкова роса слові. Старосвітські чернігівські полтавські рушники, вишиті палахкими вазонами, червоний колір, найдавніший оберіг, це і вогоні, крові, рід наш, роменські і кролевецькі ткані рушники, слобожанські, як пісня. А мальовані скрині, а ще ж писанки, витинанки, килими, розписи на стінах, різдвенні і пісні, казки, легенди. Мабуть, найдивовижнішою властивістю дерева життя є його здатність перевтілюватись у жінку берегиню з піднятими до неба руками, з сонцем дитям у лоні або над нею у небесах, образ світового дерева. Цей образ втіленої родючості пов'язаний з богинею-матір'ю, її символ і атрибут. Вся природа, мати всього живого, всіх нас, богиня жива і є плодоносним древом життя. Світове дерево, писав Рубцов, це узагальнений символ невичерпної життєвої сили, яка відтворює все живе, енергії, символ вічного оновлення, з фігурою дерева жінка пов'язується ніби органічно, нероздільно. Іноді вона зливається з ним, а іноді повністю замінюється. Неважко вирішити питання про значення дерева, яке постійно супроводжує і часто і заміщує богиню. Це очевидно є дерево життя. і Якщо богиня так тісно пов'язується з ним, то значить в народному уявленні – вона сама є початок життя, мати з цього сущого. В українських легендах дівчата перетворюються на дерева стуги за коханими, або, як у касті про дивну сопілку з кісточок дівчини, підступно вбитої сестрами, виростає кущ калини. Сопілка, з якої промовляє людським голосом. Взагалі, Дерева в казковому епосі тісно пов'язані з жінками і дівчатами. Згадаймо, до царського саду внадилася жар птиця. Красти золоті яблука чи груші рівного деревця. Царенко вирушає в похід, аби здобути крадійку, а повертається додому з нареченою. Цікавою є з цього приводу казка «Дідова і бабина дочка», де на лісовому шляху, Дівчини-сироти зустрічаються підряд жіночі символи – піч, криниця і яблуня. Ото йде та йде дівчина дуже великим лісом, коли стоїть яблунька, така зарощена бур'яном, що й не видно її, та й каже, «Дівонько-голубонько, обчись мене, обполи мене, я тобі у великій пригоді стану». Дідова дочка закотила рукави, обполола, обчистила – і пісочком обсипала Яблонька подякувала Дівчина й пішла далі Далі відбувається випробування Після якого Недалечко було й до заміжжя У кальці золотий черевичок Вмираюча мати Залишила дониці Дарунок оберіг Який на роки мусив у чомусь Замінити рідну мненьку На тобі, доню, це зернятко Та нікому не кажи Що в тебе воно є а як прийде тобі лихо, посади його, то виросте з нього верба-яра. І що тобі треба буде, іди до тієї верби, то все тобі й буде. Довго помагало дерево, населене чарівними паннами, бідній сироті. Стало у пригоді й тоді, як час прийшов шукати собі пари. А після висідля дівчини з князеньком верба з криничкою пішла в землю. Та й знову у князеньковому саду вийшла. Як і в більшості знаків символів, у світового дерева дерева життя є символи синоніми, які в певній мірі замінюють його в деяких текстах або підкреслюють.